Коли Сулейман не хотів нічого їсти, місяцями не навідувався у свій гарем, супроводжуючи сулеймана в його мандрах, ловах, у роздумах і нудьгуванні забував про прибутки, вдовольняючись найпростішими милостями свого високого покровителя, усмішкою, захопленим словом, прихильним поглядом чи простим кивком голови. Часто Сулейман замикався з Ібрагімом для вечері вдвох. Без прислужників і без свідків. Ночі цілі збували вони в бесідах, В взаємному захопленні, Пили густі кандійські вина, Які добував для Ібрагіма вірний йому Гріті. Знеможений Сулейман засинав, А де його співбесідник не склепляв повік. Ібрагім боявся постелі. Заснеш, то може й навіки, В цій землі таке часто трапляється. А може десь глибоко в пам'яті жив страшний спогад про те, як заснув малим на теплому камінні і став рабом Джафер Бега. Тепер приречений був жити, як сова. І коли випадало йому провести ніч з жінкою, то вимучував її, не даючи заснути бодай на хвилину, жорстоко і невтомно підганяв її у любощах і пестощах. «Не сплю я, то й ти не смієш спати». Десь лякливо ждала першої ночі з ним нова рабиня, за яку заплатив шалені гроші, піддавшись нез'ясованому порухові душі. Він не квапився. Суть взяття жінки невздійсненні задуманого, суть у самому задумі. Взлий на солоді влади над очікуванням своїм і тої жінки, над якою ти нависаєш, як меч караючий, як доля, як час нищення. І це ти вибираєш належну мить і береш жінку не просто нагу, а оголену від усього сущого. І немає тоді з нею ні Бога, ні людей, тільки її володар. З набагато більшою охотою Ібрагім кинув би собі до них щось більше, ніж жінку. Але тим часом не мав того більшого, боявся навіть подумати про те, бо не приваблювало його нічого, крім влади. Владу мав султан, і Брагімові судилася покора. Особливо нестерпно через те, що ходив коло влади на відстані небезпечній і загрозливі. Але вдовольнятися доводилося малим. Тому нарешті згадав про свою золотоволосу рабиню і звелів старшому євнухові привезти її вночі до ложниці. Коло узголів'я поблимував сирійський мідний світильник – з мідної курильниці, посеред великого червоного кила мавився тонкий димок ледь вловимих пахощів. Ібрагім лежав на зелених, як у султана покривалах, тримав перед очима стару арабську книгу. Вона була товста й тяжка. Тримати без дерев'яної підставки та ще в постелі таку вагу було майже неможливо. Але йому чомусь хотілося показатися перед тим дівчиськом саме так. Поважним, ученим мужем Вразити її так само, як хотів, мабуть, вразити на Бедестані Не торгуючись, призначивши за неї ціну Вдвічі більшу, ніж просив той старий пройди від сина Мага Який звати? Роксолана Ім'я дав їй Луїджі Гріті Не дбало, не думаючи, мимохідь Але хай буде Можна б ще назвати Рушен це теж нагадуватиме про її походження, водночас відповідатиме османському духові. Підштовхувана євнухом дівчина увійшла до просторої ложниці і не без подиву зауважила на зеленому ложі того, котрий купив її на бедестані. Була вся в рожевому шовку, тонкому й прозорому. Ібрагім повернув до неї голову, стягнув до перенісся брови. «Ти будеш однині Рушен», – сказав своєю дивною слов'янщиною, от якої Настаці захотілося сміятися. «Хіба ти турок?» – забувши, навіщо її сюди привели, – простодушно спитала вона. «Рушен і Роксолана?» – так зватимеся, – не відповідаючи, суворо пояснив Ібрагім. Підійди ближче і скинь свій одяг. Він заважає мені роздивитися твоє тіло», – змилюв Ібрагім. «Ти, рабиня, і маєш робити все те, що я тобі скажу». «Рабиня?»